Sail ofizialean azken filmak aurkezten ari dira. Atzo, publikoaren eritzi ezberdinak jaso zituen, klerk duen izuzendariaren, hai laife ere aurkeztu zuten. Batzuen ustez bortitza, beste batzuen zati interesgarria, filma espazioan kokatua da eguzki sistematik urrun, eta itzulerari gabeko bidaia kondatzen du Juret Binos eta Robert Pattinson aktorek protagonizatzen duten filmak. Klerk duen ikerranduenez, C'était... Une vieille histoire que j'avais en tête Buruan zuen aspaldiko istorio bat da. Gizon bat irudikatzen zuten, eguzki sistematik urrun, itzultzeko esperantzari gabe, tripulazio guztiailek eta aur batekin geratzen ezela. E eta Robert Pattinson aktore ezagunarentzat. Claire, loved... Claire Denis gustu koduen zuzendaria da eta bere lan egiteko manera eta filmaketa oso ondo. Banda, disfrutatutu. Really Bagaur, sail ofizialean, gigantes telesaila edo Blindspot firma ere aurkeztuko dute.